Kapittel 47 Stig ned og sett deg i støve, du jomfru, Babylons datter. Sett deg på jorden, der hvor det ikke er noen trone, du kalderende statter. For du kommer ikke igjen til å oppleve at folk kaller deg for finet og forvent. Ta en håndkvern og mal mel. Løft bort ditt slør. Ta av ditt lange skjørt. Blått bene. Vad over elvene. Du bør blotte din nakenhet. Også din skam bør ses. Hevn skal jeg ta, og jeg skal ikke gå noe menneskevennlig i møte. Det er en som kjøper oss tilbake. Herstyrkene, sier hovedærens navn. Israels helge. Sett deg i tauset og gå in i mørket, du kalderernes datter. For du kommer ikke igjen til å oppleve at folk kaller deg rikenes herskerinne. Jeg ble harm på mitt folk. Jeg vannhelget min arv, og jeg ga dem så i din hånd. Du viste dem ingen barmhjertighet. På den gamle mannen gjorde ditt åk meget tungt. Og du sa stadig, «Til tid skal jeg vise meg å være hersker inne, for evig!» Du la deg ikke disse ting på hjertet. Du tenkte ikke på enden på saken. Og nå... «Hør dette, du nytelsesyke kvinne, den som sitter trygt, den som sier i sitt hjerte, det er jeg, og det er ingen annen. Jeg skal ikke sitte som enke, og jeg skal ikke kjenne til tap av barn. Men til dig vil disse to ting komme plutselig, på en dag. Tap av barn og enkestand. I fullt mål skal de komme over dig, på grunn av dine mange trolldomskunster på grunn av dine trylleformularers fulle styrke, i høyeste grad. Och du fortsatte å sette din lit til din ondskap. Du har sagt, «Det er ingen som ser mig. Din visdom og din kunskap, det er dette som har ført dig på avveier, og du sier stadig i ditt hjerte, «Det er jeg, og det er ingen annen». «Men over dig skal ulykke komme». Du kommer ikke til å kjenne noen besvergelse mot den. Og over deg skal motgang falle. Du vil ikke kunne avverge den. Og over deg skal det plutselig komme en ødeleggelse som du ikke er vant til å kjenne. Bli nå stående med dine trylleformularer og med dine mange trolldomskunster, som du har slitt med fra din ungdom av, så du kanske kan få gangen av dem, så du kanske kan slå folk med ærefrykt. «Du har blitt trett på grunn av dine mange rådgivere. Lade dem nå stå fram og frelse deg, de som tilbør himmelene, stjernekikkerne, de som ved nymånene gjør kjent de ting som skal komme over dig. Se, de er blitt som halmstrå. Ja, en ill skal sannelig brenne dem opp. De kommer ikke til å utfri sin sjel fra flammens makt. Det skal ikke være noen trekull glo som en kan varme sig ved.» Ikke noe ildskjær til å sig seg foran. Slik skal det sannelig bli for deg, dine besvergere, som du har slitt sammen med fra din ungdom av. De skal i sannhet flakke omkring, hvert i sitt eget område. Det vil ikke være noen til å frelse deg.